«Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Спаркс. Невпинна течія. Ного сидів у кріслі Гойдалці, пив солодкий чай та прислухався, чи не наближається до подвір'я автівка Еллі. Нарешті з'явилася машина. Ну а вийшов на зустріч і спостерігав, як машина виїжджає на пагорб та зупиняється під дубом, як і вчора». Клем загавкала та радісно замахала хвостом, вітаючи гостю. І Ноа побачив, як Елі махає у відповідь. Вона вийшла з авто, погладила Клем по голові та задоволено заскавчала у відповідь, а тоді Елі повернула голову і усміхнулася Нуа, який уже наближався до неї. Сьогодні вона здавалася спокійнішою, більш упевненою, і Ноа чомусь знову був вражений її приїздом. Не так, як вчора. Сьогодні його турбували не лише спогади про неї, але й якісь нові почуття. Захоплення нею за ніч стало ще сильнішим, ще гострішим, і тепер Нуа чомусь сильно занервував у її присутності. Елі йшла йому назустріч, несучи в руках маленьку сумку. Вона одразу здивувала Нуа, коли на знак привітання обійняла його за атарію і ніжно поцілувала в щоку. «Привіт!» Сказала вона Її очі сяяли То де ж мій сюрприз? Дякувати Богу, Ноа спромігся опанувати себе А де ж доброго дня, чи як спалося? Вона всміхнулася Терпіння ніколи не було їй чеснотою. Гаразд, доброго дня Як спалося? То де ж мій сюрприз? Ноа стримано кашлянув, а тоді на мить замовк Еллі у мене для тебе погані новини. Які? Я хотів показати тобі одне місце, проте збирається на дощ. Тож я не певен, що нам варто туди їхати. Чому? Через можливий шторм. Ми ж будемо на дворі і можемо змокнути. До того ж може вдарити блискавка. Але дощу ще немає. Це далеко звідси? Десь за милю вгору від пристані. І я там справді ніколи не була раніше? Після того, як там усе змінилося, ні? Якусь мить Елі мовчки про щось розмірковувала, озираючись навколо. Коли вона нарешті заговорила, її голос звучав упевнено та рішуче. Нам слід туди поїхати. Я не будюся дощу. Ти впевнена? Абсолютно. Ну а знову поглянув на хмари. Вони вже близько. «Тоді нам варто вирушати просто зараз», – сказав він. «Не проти, якщо я допоможу тобі із цим». Вона кивнула і подала йому сумку. Ну, а Пітюбцем побіг до будинку, залишивши її на кріслі у вітальні. Тоді він узяв із кухні трохи хліба, поклав його в пакет і вийшов на двір. Вони попрямували до канои. Цього разу Елі знов ішла поруч із ним, але сьогодні вона була ближче, ніж учора. «Куди саме ми прямуємо?» «Ти все побачиш». «Ти мені навіть не натякнеш?» «Що ж?» – завагався Нуа. «Пам'ятаєш, коли ми плевли на каної зустрічати схід сонця?» «Я саме згадувала про це сьогодні зранку». «Тоді ти розчулив мене до сліз». «Те, що ти побачиш сьогодні, буде набагато кращим». «Гадаю, я повинна почуватись особливою». Нуа ступив кілька кроків, ніж щось сказати в відповідь. «Ти і я особлива», – нарешті проказав він. Те, як він це сказав, дало їй натяк, що він хотів щось додати. Утім, Нуа так і не наважився нічого більше сказати. І Елі відвела погляд, щоб приховати усмішку. Вона відчула пори вітру і зауважила, що тепер він сильніший, ніж зранку. За якусь мить вони були на пристані. Закинувши пакунок у каної, Ноа ще раз перевірив, чи бува нічого не забув, а тоді спустив Каное на воду. Тобі допомогти? Ні, просто сідаю середину. Коли Елі сіла в човен, Ноа відштовхнув його у воду, і Каное рушило вздовж пристані. Тоді він граційно ступив із пристані у човен, вправно балансуючи, щоб не перекинути Каное. Елі була вражена його спритністю. Вона чудово знала. Те, що він зробив так швидко та легко, насправді було складнішим, ніж здавалося. Елі сиділа на носі каної, спиною проти течії. Коли Ноа взявся за весла, він зауважив, що так вона пропустить увесь краєвид. Але Елі лише заперечливо похитала головою. Їй і так було зручно. І вона не брехала. Якби вона повернула голову, вона побачила б неймовірний краєвид. Насправді Елі хотілося спостерігати лише за нога. Вона приїхала сюди, щоб побачити його, а не цю пристань. Верхні гудзики його сорочки були розтебнуті, і Елі бачила, як напружуються його м'язи з кожним помахом весла. Рукави сорочки були засукані, а його руки також рухалися в ритмі веслування. Звісно, щоденне сплавляння по річці добре натренувало його м'язи. «Так граційно?» – подумала вона. Коли він брався за весла, його рухи ставали граційними. У цій стихії він був таким природним, наче вода змушувала забувати його про все інше, наче якийсь далекий родич передав йому ген любові до цієї стихії. Еліс спостерігала за ним і уявляла, що такими, мабуть, були й перші дослідники цієї території. Вона не могла пригадати жодної людини, яка бодай трохи нагадувала б Ноа. Він був такий складний, Майже суперечливий у багатьох аспектах. Проте водночас із тим був геть простий. Ось таке незвичне, однак таке привабливе поєднання. Зовні звичайний сільський парубок, що повернувся до батьківської хати після війни. Мабуть, він і сам себе таким бачив. Та насправді Нуа був значно глибший. Можливо, це поезія його так змінила. А може, це заслуги батькового виховання – це він прощіпив Нуа правильні від цінності. У будь-якому разі здавалося, що Нуа відчуває смак життя набагато глибше за більшість, і саме в це в ньому й привабило колись Елі. «Про що ти думаєш?» Елі аж затремтіла від раптового запитання, яке повернуло її до реальності. Вона усвідомила, що майже ані слова не зронила, відколи вони вирушили в дорогу, і подумки подякувала Нуа за те, що він теж не порушував тиші. Він завжди був дуже уважний до інших. «Приємні спогади», – відповіла вона, і одразу побачила по його очах, він зрозумів, що вона думала про нього. Чомусь вона зраділа, що він усе розуміє. Елі хотілося, щоб Іноа зараз думав про неї. Елі відчула, як усередині знов усе закипіло, як і багато років тому. Його присутність – його рухи розбудили в ній забуті почуття І коли вони зустрілися поглядами, Елі відчула, як стало гаряче у грудях Вона почервоніла та відвела погляд, поки Ноа ну, нічого не помітив «Скільки нам ще плевти?» – запитала вона «Ще близько милі, не більше» Знову пауза Тоді Елі сказала «Тут дуже гарно, так чисто, так тихо» Наче ми повернулися назад у часі Так і є, гадаю Річка бере свій початок від лісу Між цим місцем та гирлом річки немає жодного угіддя Тож вода тут чиста, наче сльоза Мабуть, вона завжди була так само чиста Елі нахилилася ближче Скажи, Нуа, що тобі запам'яталося найбільше про те літо, яке ми провели разом? Усе «Нічого конкретного?» «Ні», – відповів він. «Ти нічого не пригадуєш?» Він на мить замислився, а тоді нарешті відповів тихо, але серйозним тоном. «Ні, це не те, про що ти подумала. Я не жартував, коли сказав усе. Я можу пригадати кожну мить, яку ми провели разом, і кожна з них була по-своєму прекрасна. Не можу обрати жоден момент, який для мене важив би більше, ніж усі решта». Та літо було ідеальне. Кожна людина повинна таке пережити у своєму житті. Як я можу виокремити якусь одну мить? Поети часто описують кохання як емоцію, що не піддається контролю. Затьмарює розум, забирає здоровий глузд. Так відчував і я. Я не планував у тебе закохуватися. І певен, що ти почувалася так само. Проте тієї ж миті, коли ми зустрілися, Стало зрозуміло, що ми не можемо опанувати свої почуття. Ми закохалися, попри всі наші відмінності. І коли це сталося, ми дали початок чомусь дуже рідкісному, але неймовірно прекрасному. У моєму житті такі почуття траплялися лише раз. Тому кожна хвилина, яку ми провели вдвох, навіки закарбувалася в моїй пам'яті. Я ніколи цього не забуду. Елі не могла відвести від нього погляду. Ніхто раніше їй ніколи такого не говорив. Ніколи. Вона не знала, що відповісти, тож просто мовчки сиділа, відчуваючи, як пашить її обличчя. «Вибач, якщо змусив тебе ніяковіти, Елі. Я не хотів цього робити. Але наше літо завжди було в моїх спогадах і, мабуть, залишиться зі мною до віку. Я знаю, що ми більше не будемо тими, ким були раніше» але колишнє залишається тим самим. Елі заговорила невпевнено, відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. «Я не почуваюся ніякого, Нуа. Просто мені ніколи не доводилося чути таких слів. Твої слова просто прекрасні. Лише справжній поет може так говорити. А я вже тобі казала, ти єдиний поет, якого мені пощастило зустріти». Емоції вгамувалися, і між ними запанувала тиша. Здалеку долину крик скопи. Біля берга скидалася у воді кефаль. Весло ритмічно рухалося, збиваючи на воді хвилі, як і м'яко колесали човен. Вітер ущух, хмари густішали, а каное далі пливло до невідомої мети. Елі помічала все навколо. Кожен звук, кожен шелест. Її відчуття ожили, загострилися, а пам'ять відтворювала події останніх трьох тижнів. Елі пригадала ту суміш тривожних відчуттів, які привели її сюди. Шок від прочитаної статті, безсонні ночі, напружені дні. Навіть учора їй стало лячно і захотілося втекти звідси. Тепер напруження геть зникло до останньої краплі, а на зміну йому прийшло щось інше. І вона дуже цьому раділа, пливучи поруч із Ноа в тиші на старому червоному каної. Дивно, але тепер вона була цілком задоволена своїм приїздом. Задоволена тим, що Ноа став саме таким, як вона собі уявляла. Задоволена тим, що попереду в неї ще ціле життя для того, щоб насолоджуватися цією думкою. За останні кілька років вона бачила немало чоловіків, яких зламала війна або знищили гроші. Потрібна була неабияка сила волі, щоб залишитися самим собою. І в Ноа вона була. Цей світ належав робітникам, а не поетам. Тому мало хто розумів Ноа. Америка набирала обертів і швидко розвивалася. Принаймні так писали у всіх газетах. І люди рвалися вперед, залишаючи позаду жахіття війни. Елі їх розуміла. Але цей поспіх нагадував їй про Лона – Усі квапилися на зустріч великим заробіткам та довгому робочому дню, нехтуючи речами, які роблять світ прекрасним. Чи знала вона когось у ролі, хто пішов би з роботи заради того, що відремонтувати будинок? Або та Вітмена та еліота шукаючи втілення їхніх ідей та думаючи над сенсом життя? Чи виходив на полювання зі сходом сонця у старенькому каної? Звісно, такі речі не могли керувати суспільством. Проте Елі відчувала, що й нехтувати ними не можна. У них і полягав сенс життя. Для неї таким сенсом було мистецтво, хоч вона не усвідомлювала цього, поки не приїхала сюди. Чи радше не хотіла пригадувати цього. Раніше вона вже вловила суть життя і тепер докоряла собі за те, що забула, яким важливим є створення прекрасного – Почуття, що їх вона відчула вранці, лише підтвердили це, і Елі зрозуміла. Нехай там що чекає їй далі, мистецтва вона не облишить. Так буде правильно. І байдуже, як це сприймуть інші. Цікаво. Як поставиться лон? До її бажання знову взятися за малювання. Вона пригадала, як показала йому одну зі своїх робіт через кілька місяців після їхнього першого побачення. Це був абстрактний малюнок, який мав на меті спонукати глядача до роздумів. Ця картина трохи нагадувала ту, що висіла над каміном Ноа, Ту, яку Нуа зміг зрозуміти правильно, хоч вона й була, мабуть, менш виразною. Лон уважно вдивлявся в картину, наче вивчав її. А тоді запитав Елі, що це мало б означати. Елі вирішила не відповідати. Тоді вона похитала головою, розуміючи, що поводиться несправедливо. Вона любить Лона і завжди його любила. На це було достатньо інших причин. Лон був чудовим чоловіком, саме про такого вона завжди й мріяла. Від нього не варто очікувати жодних несподіванок. А це ж так комфортно – бути впевненою у своєму майбутньому. Він стане для неї хорошим чоловіком, а вона для нього чудовою дружиною. Вона житиме в оточенні близьких та друзів, народить дітей, матиме своє місце в суспільстві. Саме на таке життя вона і сподівалася. Саме такого вона хотіла. І попри те, що їхні стосунки не можна назвати пристрасними, Елі вже давно переконала себе, що у стосунках не завжди можна мати все, навіть із людиною, з котрої ти підеш під вінець. Пристрасть із часом зникає, а на зміну їй приходять дружба та взаєморозуміння. У них із лоном це було, тому Елі і запевнила себе, що їм цього досить. Однак тепер, спостерігаючи, як Нуа вправляється з веслами, Елі поставила під сумнів своє початкове припущення. Він випромінював привабливість у кожному русі, у всьому своєму єстві, і Елі впіймала себе на думці, що вона думає про Нуа так, як зарученій жінці не дозволено. Вона намагалася не затримувати на ньому погляд, відводила очі вбік, проте його невимушені природні рухи не давали їй можливості надовго відволіктися від споглядання. Ось ми на місці, сказав Ноа, скеровуючи каное до дерев, що росли біля берега. Еля розіралася довкола, та нічого особливого не побачила. Де ж воно? Тут, відповів Ноа та вказав на старе повалене дерево яке приховувало і без того майже непомітну затоку. І він скерував каное до цього дерева, і їм обом довелося пригнутися, щоб не набити на голові гулі. «Заплющ очі!» – прошепутів Ноа. І Елі слухняно затулило обличчя руками. Вона відчувала удари хвиль та рух каное, яке Ноа скерував уперед, подалі від річки. «Гаразд!» – нарешті сказав він, відклавши весла. Можеш розплющувати очі.